Историческият път на Бялото братство през вековете Книга 3. Западната езотерична традиция Християнството като окултна школа Авир Шумен 2003 година Има едно братство, което пътува по света и носи културата. То е било в Египет, Индия, Персия, Халдея, Вавилон,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 Христос е, който е движил, движи и ще движи историческия, космичния и мистичния живот на човека и човечеството. Без Христа няма история. Без Христа няма космос, сиреч, организиран и устроен свят. Без Христа няма мистичен живот. Той е великият вдъхновител на всички откровения във всички времена и епохи. Той е невидимият двигател на целия духовен живот и опит на човека и човечеството. Учителят Увод Във втория том на историческия път на Бялото братство през вековете, Разгледах пътя на втория клон на Бялото братство, от Авраам до Христа. Мисията на този клон, както казах, беше да подготви човечеството за християнството, да подготви хората да посрещнат Божествения дух, който слиза на земята, да приемат от него Божественото учение и да го разнесат по цялата земя, да го предадат на всички народи. Християнството, което е последен плод, на този втори клон и същевременно целта и задачата на клона ще разгледам следващото изложение. Както се вижда от заглавието на Тома, ще го разгледам доколкото ми е възможно като една окултна школа, каквато е то в действителност. Христос е върховният иерофант във всички древни посвещения или както учителят го нарича, вдъхновител на всички вдъхновения през всички времена и епохи. Той е говорил в миналото чрез устата на всички велики учители и пророци и сега в Палестина той се въплати в тялото на Исус от Назарет. Изнесе непосредствено божественото учение пред човечеството, с което вля в него нови и свежи струи на живот и обнови целокупния живот на човека и човечеството, като даде нов импулс който откри пътя на човешките души към Бога. Той донесе не само учението на любовта, но внесе в земното развитие и силата на любовта, която има за мисия да внесе новия живот и да оживотвори цялата планета, да възкреси в човека всичко, което е омъртвено. Защото в пътя на своето слизане, под влияние на тъмните сили, човек е омъртвил много неща в себе си които само с помощта на любовта могат да бъдат събудени за живот и възкресение. Любовта, която Христос донесе на човечеството, има за мисия да обедини и сближи хората помежду им, да разберат и почувстват, че са братя, а също да обедини и хармонизира силите на самия човек, които са в дисхармония помежду си. У сегашния човек силите на сърцето теглят в една посока, силите на ума в друга, а силите на волята – в трета. Те са като орел, рак и штука. Христовият импулс, любовта, която той внесе като сила в земното развитие, има за задача да хармонизира тези три страни на човека, с което се открива пътя на човешката душа към Бога и тя постепенно ще придобие изгубеното си безсмъртие. По такъв начин и Земята ще реализира своята мисия – проникването на любовта като сила в цялата планета и във всички души и обединението на човечеството в едно велико братство.